يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهديه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجار الله وإياكم من النار رب لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفته قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم طهر قلبي من النفاق Näkymisen من on mahdollista, من الكذب voi من käyttäjätilaustaan. Tämä on tärkeää, koska وما käytetään usein käyttäjätilausten yhteydessä. السلام on tärkeää, الله käyttäjätilausta käytetään usein käyttäjätilausten yhteydessä. Tämä on tärkeää, koska käyttäjätilausta käytetään usein käyttäjätilausten yhteydessä. Tämä on für mich die Fundamente des Glaubens von dem Christentum eigentlich zunichte gemacht hat und wo ich mir eigentlich wünsche, jeder dieser Leute, die das eigentlich gehört haben und mit der Absicht hier hingekommen sind, um die Wahrheit zu suchen, müssten die normalerweise diese Wahrheit annehmen und zu Muslime werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute rechtleiten. Weil diese Rechtleitung, die kommt nur mit der wirklich richtigen, starken Absicht, um die Wahrheit zu ersuchen. Wenn man diese nicht hat, kommt wird die Welt, Recht auch nicht kommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ مُضَلِّ Wenn Allah rechtleitet, es gibt keinen, den, Allah, den, den dann jemand noch ihre leitet Und wenn Allah jemand äh, irre leitet, da gibt es auch keinen, der den Recht leitet. Das heißt, wir müssen die Wege der Rechtleitung aufsuchen und aufschlagen, damit wir die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Liebe Geschwister im Islam, ich werde inshallah zu den Muslimen sprechen. Zu denjenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat zu denjenigen die sozusagen schon gerettet sind und den Weg eingeschlagen haben weil wir auf diesem Weg schon sehr viele gesehen haben die leider keine Standhaftigkeit auf diesem Weg hatten und die die Prüfungen leider nicht gemeistert haben die leider mitten im Weg auf einmal gefallen sind. Ich werde inshallah ta'ala über die Standhaftigkeit sprechen. Weil das eine, den Weg einzuschlagen und die Rechtheit zu bekommen, ist eine Sache. Aber darauf zu bestehen und weiterzumachen auf diesem Weg, ist die andere Sache, liebe Geschwister. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta ta'ala sagt im Koran,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 Meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen: Wir glauben, ohne dass sie geprüft werden. Wir haben bereits diejenigen vor ihnen geprüft. Allah wird gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen, und er wird ganz gewiss die Lügner kennen. Liebe Geschwister. Seitdem wir auf dieser Welt sind, oder mit dem Eintritt in dieser Welt, hast du die Welt der Prüfungen betreten. Bist du in die Welt der Prüfungen und Versuchungen und Verlockungen eingegangen? Wenn Allah Subhanahu wa Taala dir Besitz gegeben hat, so prüft er dich damit. Woher hast du dieses Besitz? woher hast du diesen Besitz und wo gibst du den aus wie gibst du den aus Hat dir Allah subhanahu wa ta'ala dir Kraft und Gesundheit gegeben so prüft er dich damit wie nutzt du diese Kraft und diese Gesundheit aus Nutzt du diese Kraft in den Plätzen aus wo dich Allah subhanahu wa ta'ala sehen will oder in den Sachen aus die dir Allah subhanahu wa ta'ala hat gehst du in die Moschee beten Machst du Dawa in Allah? Spendest du? Hilfst du deinen Mitmenschen? Hilfst du deinen gläubigen Brüdern? Oder kraust du? Betrügst du? Gehst du in die Diskothek und machst andere Muharramat? Andere verbotene Sachen. All diese Sachen auf dieser Erde, liebe Geschwister, sind Prüfungen, wie ich schon sagte. Und Allah subhanahu wa ta ta'ala sagt dazu im Koran, Sind sinäikä tuhoutuu. Ja sinäikä tuhoutuu. und sinäikä tuhoutuu. euch mit tuhoutuu. und sinäikä als versuchen. Liebe Geschwister, diese Welt ist ein Ort der Prüfungen und Versuchungen und Verlockungen und nicht ein Ort der Beständigkeit und Stabilität. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran I'lannwann nama l'hayat ud dunya la'ibun wa lahwun wa zilatun wa wa وتكافر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يئيج فتراه مصفرا Dass das diesseitige Leben nur Spiel und Zerstreuung ist, Schmuck und gegenseitige Prahlerei und Wettstreit nach noch mehr Besitz und Kindern. Es ist wie das Gleichnis von Regen, dessen Pflanzenwuchs und den Ungläubigen dessen Pflanzenwuchs den Ungläubigen gefällt, hierauf aber trocknet er aus und da siehst du ihn Geld werden. Hierauf wird es zu zermalten Zeug im Jenseits aber gibt es strenge Strafe und auch Vergebung von Allah und Wohlgefallen. Und das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss. Liebe Geschwister, diese Beschreibung für diese Dunya, für das Diesseit, ist von wem beschrieben? Ist von Allah, subhanahu wa dem allmächtigen Herrn, dem Schöpfer von mir und von dir, der Schöpfer, der diese Welt erschaffen hat. Er beschreibt hier, Dieses, dieses diesseits dieses leben und sagt dir und das diesseitige leben ist nur trügerischer genuss allah subhanahu wa taala sagt ya ayyuhan inna fala <lacht> Ihr wisst, Allahs so Versprechen ist wahr. So soll euch das diesseitige Leben nicht täuschen. Und nicht täuschen soll euch hinsichtlich Allah, der, der, der Täuscher. Weil diese Sache eine sehr, sehr wichtige Sache ist, liebe Geschwister. Weil, wie ich schon sagte, viele Muslime leider fallen in diesen Prüfungen rein, und diesen Versuchungen, rein, hat sich auch Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und seine Umma, um sein Nachkommen Sorgen gemacht. Rasulullah sallallahu alaihi hat, hat sich keine Sorgen um uns gemacht, wie wir leben, oder ob, ob jeder von uns ein Auto besitzen wird, oder ein Haus, oder ein Dach über dem Kopf, oder wie auch immer. Nein, Rasulullah sallallahu alaihi hat, hat sich Sorgen gemacht um uns, um seine Gemeinschaft, um seine Umma. Und das spätere Leben. Hat Angst että uns, dass das että Leben uns reinlegt und se on Rasulullah että se on se, in se Hadith, se, että Bukhari se, että se on se, että se on se, että se on euch keine Angst on se, sondern ich habe Angst davor, dass die Dunya vor euch offen steht, so wie sie den Leuten vor euch offen stand. Wer sind die Leute vor uns? Die Juden und die Christen, ihr die euch dann gegenseitig mit ihr übertreffen wollt, sie euch dann aber vernichtet, wie sie auch die vor euch vernichtet hat. Und das ist das, was Umar Muhammad wa sallam, leider heute erlebt. Wir wettstreiten. Wir wollen uns gegeneinander übertreffen. In was? Der eine hat einen Mercedes, ich muss einen BMW haben. Der eine hat eine Villa, ich muss ein Hochhaus haben. Der eine verdient 3.000, ich muss 5.000 haben. Der eine trägt Magenklamotten, ich muss noch bessere tragen. Aber es gibt keinen Wettstreit. Der eine betet nachts. Elfrakat, ich bete 20. Der eine fastet Montag und Donnerstag, ich faste wie der Ud, jeden zweiten Tag. Der eine hat 1000 Euro, für gegeben, ich gebe 5000. Nein. Es ist nur der Wettstreit in der Dunya, die leider, wie ich schon sagte, nur ein trügerischer Genuss ist. Liebe Geschwister, die Verführungen, sind sehr sehr viele vor allem zu unserer heutigen Zeit es ist schwer auf diesem Weg zu bestehen aber es ist machbar denn das Paradies ist eine sehr teure Ware Allah inna sil'at Allahi ghaliya Allah inna sil'at Allahi ghaliya Allah inna sil'at Allahi ghaliya Allah inna sil'at Allahi jannah Die Ware, von Allah Die Ware von Allah ist sehr teuer. Die Ware von Allah ist sehr teuer. Die Ware von Allah ist sehr teuer. Die Ware von Allah ist das Paradies. Denkt ihr, wir kommen so einfach ins Paradies rein, ohne Taten, ohne Opfer zu bringen. Nur in unserem Leben, wenn du nicht arbeiten gehst, bekommst du keinen Lohn. Selbst von den Ämtern, wenn du nicht läufst, Papierkram sonst bekommst du nichts. Es gibt nichts umsonst. Eine logische Sache. Machst du was, kriegst du was. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala musst du dich nur ein wenig anstrengen und er kommt dir mit voller Barmherzigkeit entgegen, so die du dir gar nicht vorstellen kannst. Allah, der Allmöchtige subhanahu dein Schöpfer, erwartet dich, Und trüße sich immer wieder dazu auf, um auf diesem Weg zu bestehen. Es wird immer wieder geheult und gesagt, die Verführungen sind sehr viel. In meiner Umgebung, Frauen, Zeitschriften, Fernseher, Musik, alles Verführungen. Es ist schwer, auf diesem Weg Standhaftigkeit zu äh, standhaftig zu bleiben. Was ist mit unseren Vorgängern, den Sahara? Was, was haben die alles durchgemacht? Was mussten die alles für den Islam durchmachen? Hat jemand schon überlegt, dass er sein Leben lässt für Islam? Ich denke nicht. Die Sahaba, die haben das Beste, das Wertvollste, haben sie für den Islam geopfert. Wir opfern für den Islam, wenn wir was opfern, unsere restliche Zeit. Alles hat Vorrang. Arbeit, Frau, Kinder, Urlaub, Hobbys, Sport, alles hat Vorrang. Und wenn dann noch zehn Minuten bleiben, dann muss ich mal gucken, vielleicht schaffe ich das. Nein, liebe Geschwister. So wird die Wahrheit von Allah subhanahu wa ta'ala nicht verlangt. Und so wird die Wahrheit von Allah subhanahu wa ta'ala nicht erreicht. Und weil die Standhaftigkeit auf diesem Weg eine sehr, sehr wichtige Sache ist, sagt das sallallahu alaihi wa sallam, in einem Hadith, tässä on kyseessä, että Bukhari Balifat viet, ja nyt on kyseessä, että Bukhari Balifat viet, ja nyt on kyseessä, että Bukhari Balifat viet, ja Bukhari Balifat viet, ja Bukhari Balifat viet, ja Bukhari Balifat viet, ja Bukhari Balifat viet, ja Bukhari Balifat viet, ja So dass zwischen ihm und dem Paradies nur noch eine L ist. Die ganze Zeit Paradiesbewohner Taten gemacht. Aber dann kommt das Problem. Keine Standhaftigkeit. Kommt eine Versuchung und er fällt durch. Und dann kommt der Tod und er stirbt und er stirbt auf die Taten von den Höllenbewohnern. Und dann sagt Rasulullah sallai. Dann aber tut eine Tat der Höllenbewohner und so tritt er in die Hölle ein. Und ich jazukillah, möge Allah nicht in euch davor bewahren. Warum, liebe Geschwister? Imam ibn Qayyim, alayhi rahmatullah, sagt, zu diesem Hadith, dass derjenige diese Taten getan hat, aber falsch getan hat. Oder nicht, nicht, nicht, äh, nicht hundertprozentig richtig. Und dann am Ende weil diese Taten nicht komplett waren, nicht richtig waren, jetzt kommt dann sein Ende gleich seiner Taten, weil die Taten nicht richtig waren. Und dann ist er von den Höllen geboren. Wie sagt du sollst wissen, dass das schlechte Ende demjenigen passieren wird, dessen Inneres wie sein Äußeres ist. So etwas ist noch nie passiert oder bekannt gewesen oder geworden. Das heißt, wenn jemand sein Inneres ist genauso wie sein Äußeres, dem wird so ein schlechtes Ende nie passieren, Entschuldigung. Aber einer, der falsch ist, der von der Erscheinung her für uns Paradiesbewohnertaten hat, aber sein Inneres falsch ist, dem wird von der so ein schlechtes Ende passieren. Sondern es passiert demjenigen, der falsch gedacht hat oder immer wieder große Sünden begangen hat. So kann es passieren, dass er diese Taten vor dem Tod macht oder machen wird und dann stirbt, ohne eine Reue von diesen Taten gemacht zu haben. <lacht> liebe Geschwister, Schwäche und keine Standhaftigkeit ist keine Eigenschaft von den Leuten des Glaubens, liebe Geschwister. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta ta'ala im Koran, uns diese Leute erklären und warnen vor diesen Leuten er sagt allah subhanahu wa ta'ala sagt waminan nas man ala harf fa'in asabahu khayrun itmanna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah Und unter den Menschen gibt es manchen, Der Allah nur, an, nur am Rande dient. Nur am Rande dient. Wenn es was Schönes gibt im Islam, dann ist es schön. Wenn es aber auf die Mütze gibt, dann zieht er sich zurück. Auf das habe ich keine Lust. Islam ist schön, nur wenn es um was Schönes geht. So wie die meisten Muslime, möge Allah uns alle gemeinsam recht leiten, heute leben. Der Allah nur am Rande dient, wenn ihn etwas Gutes trifft, ist er damit beruhigt. Doch wenn ihn eine Versuchung trifft, macht er eine Kehrtwende. Wörtlich macht er oder kehrt seinen Gesichter dem Glauben. Er verliert, Allah Taala sagt dann zu diesem, zu einer Person, er verliert das Diesseits und das Jenseits. Das ist der deutliche Verlust. Das ist der deutliche Verlust. Und wenn man sich der Hadith von Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anschaut, fällt auf, dass manche Leute vom Trinken von seiner Quelle Al-Kawthar abgehalten werden, wie in dem Hadith, der bei den Muslime überliefert wird. Wir wissen, dass der um Al-Qiyamah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an der Quelle Al-Kawthar auf, seine, auf seinen Anhang, auf seine Umma warten wird. Wer wird auf dich warten? Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Dein Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wartet auf dich an der Quelle von Kautha. Und was wirst du von ihm bekommen? Du wirst was zu trinken von seiner Hand bekommen, bi-abihun sallallahu alaihi wa sallam. Wenn du getrunken hast, du wirst nie wieder Durst bekommen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Von Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Wirst du das bekommen? Aber es werden auch manche davon abgehalten. Manche kommen und wollen was etwas zu trinken bekommen. Aber dann kommen die Security. Die Engel, Al Malaika, und sagen Stopp, nicht weiter. Bis hier und nicht weiter. Zurück. Was ist das für eine Blamage, liebe Geschwister? Du wirst vor der ganzen Menschheit bloßgestellt. Du kommst zu dem Propheten Muhammad. Und der sagt, sufkan, suffa. Verschwinde, verschwinde! Weg von mir, weg von mir! Allahu Akbar. Stellt euch das bildlich vor, liebe Geschwister. Denkt daran, weil das ist die Wahrheit. Und das ist der wahre, die wahre Sache, um was es wirklich hier auf dieser Welt geht. Weil diese Welt, was du hier machst, erntest du dort. Und das muss uns bewusst sein. Warum werden die Leute zurückgestellt, zurückgeschickt? Warum wird ihnen gesagt, Zucht an Zucht, ah! der Barmherzige, sagt warum, das sind, die sind von meinem Anhang die sind von meiner Oma. nein, Herr Rasulallah nein, O oh Gesandter sie haben sich geändert nach dir oder sie haben Änderungen gemacht nach dir ah, das ist der Fehler die haben nach dir den Versuchungen nicht gehalten die haben die Prüfungen die, die nicht gemeistert die wollten alles schön haben Die wurden geprüft. Auf der Arbeit wollte er beten und sein Chef hat ihnen gesagt, nein, gibt es nicht. Er hat gesagt, okay, Geld ist wichtiger. Sie wollten ihr Kopftuch tragen, aber da war viel Stress und der hat ihr Kopftuch leider dafür aufgegeben. Daran müssen wir denken, liebe Geschwister. Und viele, viele andere Sachen. Manche folgen dem Weg, Und wenn dann irgendeine so kleine Prüfung kommt, der Sohn wird krank, oder irgendeine Geldsituation, warum nur ich? Was habe ich getan? Nein. Du wirst geprüft. Liebe Geschwister, Gold, wenn er gefunden wird, wie wird dieser Staub und dieser Schmutz von ihm weggemacht? Mit Feuer. Damit dann nur, reiner, nur reines Gold da ist, das dann glänzt. So bist du, Herr Muslim. So bist du, Bläumiger. Du bist geprüft, damit du, damit Allah subhanahu wa ta'ala sieht, ob du wirklich, wahrhaftig an seiner Religion hältst oder nur lügst. Liebe Geschwister, Im Zusammenhang mit der Standhaftigkeit Sagt Abu Darbar Abu Drei Sachen Bringen mich zum Lachen Und drei Sachen Bringen mich zum Weinen Zum Lachen bringt mich derjenige Der Hoffnung und Zielstrebigkeit Der Dunia zugewendet hat Obwohl der Tod Nach ihm verlangt Das sind Leute die verstanden haben Um was es geht Die haben sich Sorgen gemacht, die haben daran gedacht, genauso wie wir denken. Wie komme ich an einem Job dran? Wie zahle ich meine Miete? Wie komme ich, wie kann ich Geld sammeln, damit ich ein Auto habe? Wie kriege ich kratzig das Geld zusammen, damit ich einen Führerschein mache? Das sind unsere Sorgen leider heute. Die Sahabaim, deren Sorge war, was nach dem Tod kommt. Und einer, der unbekümmert, un unbekümmert lebt, lebt und sich vergessen hat, aber er nicht vergessen ist. Und einer, der laut lacht, ob, ob, obwohl er nicht weiß, ob er, ob Allah zufrieden oder zu mit ihm ist. Und zum Weinen brachte mich das Verabschieden der lieben Freunde, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sein Anhang. Die Furcht vor dem jüngsten Tag und das Stehen vor Allah. junge und Wo das Versteckte ans Licht kommt und ich nicht weiß, ob ich ins Paradies oder in die Hölle gehe. Das waren ihre Sorgen. Darüber haben sich Gedanken gemacht. Weil diese Sache so eine große Wichtigkeit hat, sprach sogar der beste Mensch auf Erden Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallam Zu jeder Zeit dieses Bitt-Gebet Ja muqallib al-kulub Tappit qalbi ala edek Ja muqallib al-kulub O der, der die Herzen umwandelt Halte mein Herz standhaft auf deine Religion Wer? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Was soll ich und du sagen? Was soll du und ich dann sagen Lieber Bruder? Das war ein das war ein ständiger Du'a ein ständiger Bittgebet von Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umm Salama eine seiner Frau sprach zu Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam Du erwähnst sehr oft diesen Du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sprach ja Umm Salama es gibt keinen Sohn Adams dessen Herz nicht zwischen zwei Fingern von den Fingern Allahs ist wenn er will Wen er will, stört er, und wen er will, lässt er abschweifen. Dann las Rasulullah dann las Mu'ad, der diesen Hadith überliefert, den Vers in Sura 3, Vers 8, Unser Herr, lass unsere Herzen nicht abschweifen. Nachdem du uns recht, recht geleitet hast und schenke uns Erbarmen von dir aus, du bist ja der unablässige Schenkende. Liebe Geschwister, Standhaftigkeit zeigt sich in der Regelmäßigkeit der Taten. Der Rasulullah sagte, als er gefragt wurde, welche Tat Allah ta'ala am liebsten ist oder am liebsten sei, dass was regelmäßig verrichtet wird, auch wenn es wenig ist. Der Hadith ist in Bukhari Muslim überliefert. Immer Muslim überliefert, dass die Familie von Muhammad wasallam, wenn sie eine Tat taten, sie diese, auch, sie, sie diese dann festmachten. sagt, das heißt, dass sie diese Tat immer wieder regelmäßig taten. Das richtige Verständnis, liebe Geschwister. Für das Wort im Islam und die Wirklichkeit des Islams ist der glaube, der glaube und die Standhaftigkeit. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, schau, wie der Prophet Muhammad den Gefährten antwortete, als, der, als dieser ihn fragte, sag mir eine Aussage im Islam, nach der ich keinem nach dir frage. Rasulullah sagte, Sprich, ich glaube an Allah und halte dich dran. Und sei schandhaftig auf diesem Weg. Dieser Hadith ist bei ihm Muslim überliefert. Und schau, wie Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam seine Gefährten leitete, indem er zu ihnen sagte, zu einem von ihnen sagte, Ja yeah, Abdullah, sei nicht wie der, der das Nachtgebet verrichtet hat, doch es jetzt nicht mehr tut. Das heißt, wenn man eine Tat tut, muss man auch diese Tat immer wieder verrichten, auch wenn es wenig oder eine kleine Tat ist. Regelmäßig tun. Wenn man was spendet, auch wenn es nur ein Euro ist, lieber regelmäßig als viel und was was aufhört. Wenn man Nacht betet, lieber wenig und regelmäßig als viel und dann, und dann aufhört. Die Regelmäßigkeit ist ein Zeichen für Standhaftigkeit auf diesem Weg. Ich gebe Allah ein Beispiel für Prüfungen auf diesem Weg und wie Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener prüft. Dieser Hadith ist sehr, sehr bekannt. Der wird von Abu Huraira überliefert bei, bei Bukhari und Muslim. Dieser Hadith zeigt uns, dass diese Welt ein Ort der Prüfungen und Erfahrungen ist. Ich werde inshallah versuchen, diesen Hadith zusammenzufassen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, es waren drei Personen von Bani Israel. Der eine Leberkrank, diese Hautkrankheit. Der andere hatte keinen Haarbus und der dritte war blind. Allah subhanahu wa ta'ala wollte diese drei Menschen prüfen. So schickte er zu ihnen einen Engel. Er kam zu demjenigen, der die Hautkrankheit hatte und sagte zu ihm, was ist dein größter Wunsch? Er sagte, eine schöne Hautfarbe, Eine schöne Haut, und das, wovor sich die Leute bei mir ekeln, soll weggehen. Der Engel streichte mit seiner Hand über ihn, und dieser Makel verschwand und er bekam eine schöne Haut und eine schöne Hautfarbe. Der Engel sagte, was für einen Besitz hast du am liebsten? Er sagte, Kamele. Er bekam eine trächtige Kamelstute und der Engel sagte, Barakallahu fiha. Allah soll dir dies vermehren. Der Engel ging dann zu demjenigen, der keinen Haarwuchs hatte. Und fragte, was hast du am liebsten? Was ist dein größter Wunsch? Er sagte, schöne Haare. Und das, wovor sich die Leute bei mir ekeln, soll weggehen. Der Engel streichte über ihn und der Makel verschwand und er bekam schöne Haare. Er fragte, was für einen Besitz hast du am liebsten? Er sagte, Kühe. Er gab ihm eine trichtige, eine trichtige Kuh und der Engel sagte, Barakallahu la kafiyah. Allah soll dir dies vermehren dann kam der Engel zu den Blinden und fragte, was ist dein größter Wunsch der Mann antwortete Allah soll mir meine Sehkraft geben, damit ich die Menschen sehen kann, er streichte über ihn und Allah gab ihm seine Sehkraft was für einen Besitz hast du am liebsten fragte er, er sagte Schafe und er bekam ein trichtiges Schaf und der Engel sagte Barakallahu la der Besitz vermehrte sich. Der eine hatte dann ein Flussbett voller Kamele, der andere voller Kühe und der andere voller Schafe. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt kommt die Prüfung. Jetzt testet Allah subhanahu wa ta'ala, wer standhaft bleibt und wer nicht. Allah subhanahu wa ta'ala schickte ihnen nochmal den Engel, aber diesmal bei jedem Einzelnen in der Gestalt, in der er vorher war. Er kam zu dem Ersten mit der Hautkrankheit, in derselben Gestalt, wie er vorher war, und sagte zu ihm, ich bin ein armer Mensch, ein armer, mittelloser Mann auf meiner Reise, und ich habe keine Hilfe, außer Allah und dann dich. Ich frage dich im Namen des, desjenigen, der dir diese schöne Hautfarbe und diese schöne Haut und deinen Besitz gegeben hat, bitte gib mir einen Kamel, mit dem ich weiter reiten kann. Er sagte zu ihm, ah, tut mir leid, ich habe viele Verantwortungen, viele Aussagen, viel zu tun, hat vergessen, dass er genauso aussah vor einigen Momenten. Da sagte der Engel, als ob ich dich nicht kenne. Hattest du nicht auch diese Hautkrankheit? Und die Leute egelten sich vor dich. Arm und besitzlos. Und Allah hat diese Krankheit weggemacht und Allah hat dir diesen Besitz gegeben. Und jetzt noch schlimmer. Er hat dann gesagt, ich habe diesen Besitz einen nach dem anderen geerbt. Damit war. Hat vergessen, wie er früher war. Hat vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Habe ich geerbt. Ich habe hart dafür gearbeitet, habe hart dafür geschwitzt. Und diese Sachen müssen jeden von uns auch ansprechen. Wenn du gerufen wirst, Für Allahs Weg zu spenden, für Allahs Weg aufzurufen, zu dieser Wahrheit aufzurufen. Was sagst du dann? Sagst du, ich bin bereit, bist mir hier, ich bin dabei, oder sagst du, ich habe keine Zeit. ist durch die Prüfung gefallen, hat die Prüfung nicht gemeistert. Habe ich euch gesagt, lieber Bruder, liebe Schwester, dass diese Welt ein Ort der Prüfungen und Versuchungen ist und Verlockungen ist? Als Allah ihn Gab vergaß er wie er früher. war und er wurde hochmütig danach zu Allah subhanahu wa taala sagt im Koran den Menschen ansprechen. Kyllä, sinä olet sisällä, mutta minä olen täällä, kun Was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht? Der dich erschaffen und dabei zurechtgeformt und wohlgebildet gemacht hat und dich in welcher Gestalt er wollte zusammengefügt hat? Oh Mensch! Dich hat Allah erschaffen! Dir hat Allah die Sehkraft gegeben! Dir hat Allah Hände gegeben! Dir hat Allah Füße gegeben! Dir hat Allah eine Zunge gegeben! Die hat Allah eine Nase gegeben. Die hat Allah Gesundheit gegeben. Die hat Allah Reichtum gegeben. Und was ist dein Dankeschön? Du sagst, es gibt kein Gott. Du sagst, es gibt drei Götter in einem. Du sagst, ich bete nicht. Du wirst aufgerufen zu spenden. Du sagst, ich spende nicht. Allah hat dir du fünfmal am Tag zu beten. Du sagst, nein, ich bete nicht. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Wenn jemand, ein Mensch, die nur ein Geschenk gibt, ein kleines Geschenk, die du was ausgibt, eine Pommes oder eine Wurst, sagst du, Dankeschön. Allah, der Allmächtige, dein Schöpfer, hat dich erschaffen und so viele Gaben gegeben. Und es gibt kein Dankeschön. Allah, hat auch dein Dankeschön ist. Dein Dankeschön für Allah ist, indem du dich selbst vor der Hölle rettest, vor seiner Bestrafung rettest, indem du seinen Weg fährst, indem du das machst, was er dir vorgeschrieben hat. Sein Dankeschön ist, dass du, dass du dich vor, deiner, vor der Strafe rettest, dass du dich selbst rettest. Zurück zum Hadith, meine lieben Geschwister. Schau, dieser Satz von drei Wörtern gleich ich habe es geerbt. war der Grund warum Allah subhanahu wa ta'ala seine Gabe wieder zurücknahm und Allah dann wütend zornig auf diesem Diener war der Engel sprach dann zu ihm wenn du lügst so soll Allah dich wieder so machen wie du vorher warst Imam ibn Hajjah Rahimallah sagt und Allah machte ihn zu seiner vorherigen gestalt Was für eine Strafe. Die logische Konsequenz. Wenn du eine Prüfung nicht bestehst, fällst du durch. Wenn du in einer Klausur nicht minimal also ausreichend schreibst, mangelhaft ungenügend, fällst du durch. Und da war die logische Konsequenz, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn seine Gabe wieder zurücknahm. Von ihm seine Gabe wegnahm. Dann ging der Engel zum Zweiten und sagte ihm dasselbe wie dem Ersten. Ich bin ein hilfloser, mittelloser Mann auf meiner Reise. In dem Namen von Allah, also von demjenigen, der dir Haare auf den Kopf gegeben hat und diese Sache wieder von dir und dir so viel Reichtum gegeben hat, ich bitte dich, hilf mir auf meiner Reise mit einer Kuh, damit ich weiter reisen kann. Zu viel Verantwortungen, zu viele Kosten, kann ich nicht. Und guck mal, überleg mal, liebe Geschwister, was ich am Anfang gesagt habe, die hatten nicht zehn Kühe oder zehn Kamene oder ein Fußbett. Das heißt, Wenn man eine Kuh davon weggibt oder einen Kamel davon weggibt, dann wird ihm gar nicht auffallen, wenn er weglaufen will. Aber dieser der Mensch, wenn er, nicht Allah, wenn dieser diese Glauben und diese Standhaftigkeit auf diesem Weg nicht stark genug sind, dann fällt er in so einer leichten Prüfung durch. Ich kann dir nicht helfen. sagte, als ob ich dich nicht kenne. Du warst doch genauso so wie ich. Genau so wie ich aussehe, warst du doch vorher. Und Allah hat dir das gegeben und das gegeben. Er sagt, nee, das habe ich alles ja. geerbt. Einer nach dem anderen geerbt. Und sprach wieder zu ihm, wenn du lügst, so Allah subhanahu wa ta'ala dich zu deiner vorigen Gestalt machen. Und Allah machte ihn wieder zu der vorigen Gestalt. Und dann kam er zu den Blinden. Der Engel, der Engel kam dann zu den ehemals Blinden und sagte zu ihm, ich bin ein armer, mittelloser Mann auf meiner Reise und ich habe heute keine Hilfe außer von Allah und von dir. Und dann von dir. Ich frage dich im Namen desjenigen, der dir die Sehkraft gegeben hat, gib mir ein Schaf, das mich auf meiner Reise versorgt. Er sagte, und hier sieht man, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala auf seinem Weg festigt, diejenigen, die standhaftig sind auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut euch die Antworten von denjenigen, die leider durchgefallen sind und von ihnen, der Stark im Glauben ist. Er sagte, ich war blind und Allah Er gab die die Gabe zurück zu denjenigen, der ihm die Gabe gegeben hat und hat es nicht geleugnet. Ich war blind und Allah gab mir meine Sehkraft. So nimm, was du willst und lass, was du willst. Und dann noch mehr. Guckt euch den Glauben und den Iman an. Bei Allah. Wallahi. Ich werde, werde dir nicht übernehmen, was du nimmst oder wie viel du lässt. Und Allah, Al mir ist lieber, du nimmst mehr als weniger. Der Engel sagte, behalte deinen Besitz. Ich will deinen Besitz nicht. Ihr wurdet geprüft, Allah ist mit dir zufrieden und zornig auf die beiden anderen. Allahu akbar es ist nicht wert die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala für sowas zu erlangen sowas kleines zu für was für die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala weil dies eine sehr sehr wichtige Sache ist liebe Geschwister hat es einen sehr sehr großen Stellenwert bei wem? bei den, bei den Leuten des Glaubens und bei den Leuten die das verstanden haben sie waren nämlich immer in großer Sorge Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, Allah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala Koran, das, das war immer die Sorge von den Leuten des Glaubens. Das war immer ihr Bildgebet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Rabbana ba'da min la tu zekhulubana ba'de idha deytana wa habdana min lallimka rahmah. Innaka antalwaha. Unser Herr, lass unser Herz nicht abschweiten, nachdem du uns rechtgeleitet hast. Und schenke uns Erbarmen von dir aus. Du bist ja der unablässige Schenkende. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns diese Leute erklären und die Zeichen von diesen Leuten zeigen. Ihre Worte waren nichts anderes als dass sie sagten Unser Herr Vergib uns unsere Sünden und die Maßlosigkeit in, unseren, in unserer Angelegenheit. Festige unsere Füße auf den Glauben und hilf uns gegen das ungläubige Volk. Die Prüfungen, liebe Geschwister, sind von der Stärke des Glaubens abhängig. Das heißt, so stärker, desto stärker dein Glauben ist, desto schlimmer oder desto stärker ist die Prüfung. Rasulullah wird gefragt, welche Leute haben die schwierigsten Prüfungen? Sagt Rasulullah sallallahu alaihi die Propheten. Die Propheten! Und dann ihresgleichen. Und dann ihresgleichen. Der Mann wird geprüft, je nach seinem Glauben. Wenn er in seinem Glauben Stärke hat, ist die Prüfung schwieriger. Ist jedoch schwieriger in seinem Glauben, ist die Prüfung dementsprechend. Und die Prüfung kann so lange auf einem Diener bleiben, bis dieser ohne Sünde auf der Welt läuft. Allah will er dich bestrafen? Will er was Schlechtes mit dir? Nein! Du wirst so hart bestraft, bis du diese Dunja diese verlässt. Und was? Du hast eine weiße Weste. Wallahi, Ich habe einen Freund damals gehabt, Rahimahullah, ich denke so von denen, und Allah weiß am besten, لو, لو, Allah. Dieser Bruder, liebe Schwester, war damals mit, wir waren eine Gruppe Jugendlicher, und wir waren nicht so stark praktizieren. wir haben, wir sündigen immer noch, aber wir haben größere Sünde, Sünden sozusagen immer wieder gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alle dann äh, gemeinsam Alhamdulillah recht geleitet. Und dieser Bruder, liebe Geschwister, dann wollte er mit äh, drei anderen Freunden wollten die Umrah machen. Also nach Mekka fahren. Als er als die äh, nach Umrah fahren wollten, muss man ja diese Impfung machen dafür. Davor. Er ist dann zum Arzt gegangen, ganz normal Untersuchung. Und er hatte irgendwie beim Urinieren so Schmerzen gehabt. Hat sich normal untersuchen lassen. Auf einmal kam die Diagnose, er musste natürlich erstmal zum Krankenhaus. Und dann kam die Diagnose, nur Gott Allah Uteile, uns alle gemeinsam davor schonen und davor retten. Prostatakrebs mit 21 oder 20 Jahren, ich kann mich nicht erinnern, Allah so circa, liebe Geschwister, wer Ahnung davon hat, diese Krankheit, bis dahin, auf einem, wurde aufgezählt, die Menschen, die diese Krankheit mit diesem Alter schon bekommen. Sehr, sehr gering. Nicht normal eigentlich, dass so ein junger Mensch so eine Krankheit bekommt. Und wenn man die bekommt, dann in späteren Alter al Mohammed Allah hat geschrieben, dass er nicht mitkommt, die Umrah zu machen. Wurde behandelt, behandelt, behandelt, nach einer Zeit ging es, Alhamdulillah, besser und dann wieder schlechter und dann hat Allah ihm irgendwie Kraft gegeben und die Ärzte haben die ganze Zeit gesagt, in jedem Moment wird er sterben. Irgendwie hat Allah ta'ala ihm wieder Kraft gegeben kurz vor Hajj-Zeit, vor der Pilgerzeit. und das war sein größter Wunsch dass er diese Städte besucht Mekka und Medina die Städte vor Rasulullah s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm seinen sein, sein, sein Traum erfüllen lassen er hat die Kraft genommen und wer Hajj, wer Hajj war weiß wie anstrengend, wie anstrengend es dort ist hat den ganzen, die ganzen Rituale alhamdulillah gemacht und ist wieder zurückgekommen. Sah wieder ganz normal aus. Dieser Bruder, der hat auch so äh, Bodybuilding gemacht, mashallah, ein sehr, sehr kräftiger Bruder war das. Gut aussehender Als er krank war, diese Chemotherapie, die Haare weg, alles dünn. Und dann auf einmal kam die Krankheit wieder zurück. Und Allah subhanahu wa hat ihn geprüft mit dieser Krankheit. Wallahi, liebe Geschwister, ich bezeuge bei Allah, subhanahu wa dass dieser Bruder Allah und seinen Prophet und diese Religion geliebt. Seine besten Sorge waren in diesem Moment, wo er krank war, wo er manchmal sogar nicht weise war, der Religion. Die Religion. Wie können wir da aber machen? Er hat Geld gegeben. Zum Beispiel für CDs drucken und so weiter. Seine, seine Sorge war, wie kann ich? Er kam aus Afghanistan. Wer ist derjenige, der Sahih al-Bukhari und Sahih al Muslim auf Afghanisch übersetzen kann und ich gebe das Geld dafür? Allah er lag im Sterbebett und das waren seine, seine Gedanken waren das. Sein Gesicht kommt mir wie immer wieder vor Augen. Wallahi, heller wird das nicht. Und ich denke, bei Allah, dass er von dieser Dunie abgegangen ist, ohne Sünde ins Schaden. Wenn wir den so angucken, denken wir, warum? Mit 24 Jahren? So jung? Und der war auch Geschäftsmann. Alhamdulillah, ich habe diesen Weg eingeschlagen und zu Hause sagen, die aber zu mir, ich bin verrückt. Das haben sie schon zum Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt. Bist du besser als Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam? Sei stolz darauf, dass sie das sagen das zeigt, dass du den richtigen Weg eingeschlagen hast. Denkst du, wenn du den richtigen Weg von Allah subhanahu wa ta'ala einschlägst, kommen die dir mit Rosen und Geschenke entgegen? Nein. Viele Brüder kommen wie von zu Hause rausgeschmissen. Rasulullah wurde vor dir rausgeschmissen. Von Mecca. Die Auswanderung. Warum hat Rasulullah, warum hat Rasulullah sallallahu die Auswanderung gemacht von Mekka nach Medina. aus Spaß? Weil, da, äh, weil er da besser verdienen kann? Nein. Nein. Als, er als er beim Auswandern war, schaute er nach Mekka zurück und sagte, Wallahi, ich schwöre bei Allah, es gibt keine Stadt, was mir lieber ist, als diese Stadt. Und wenn deine Leute mich nicht aus dir rausgeschmissen hätten, würde ich nicht weggehen. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bist du besser als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Nein. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam betet al-haram. In Mekka, in Kaaba, vor der Kaaba betet. Und dann kommen die Kuffar von Quraish. Was machen die? Die bringen die Nachgeburt eines Kameli und schütten die auf Weg auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wo der in der Niederwerfung ist, vor Allah subhanahu wa ta'ala betet, die nachgeburt der ganze Dreck, der in dem Tier drin ist, wird auf dem Kopf von Muhammad s.a.w. Wa Warum? Damit diese Religion zu mir und zu euch gekommen ist. Damit diese Wahrheit zu uns gekommen ist. Bis seine Tochter Fatima Allah gekommen ist und das von ihm weg entfernt. Al-Bukhari berichtet, das, Allah eines Tages in der Kaaba betete, als dann... Uqbad al-Abi kam, einen Stoff nahm und ihn um den Hals wickelte und ihn erwürgte dann. Er erwürgte ihn so lange, bis Abu Bakr r.a. kam und das von Rasulullah ihm von, Rasulullah wasallam von ihm los, losreißte. Als er nach Taif ausgegangen ist, wie der Bruder schon gerade sagte, unsere Nachbarn sind paar Meter von uns, weit weg entfernt, oder unsere, lassen wir unsere Nachbarn, unsere nächsten Familienangehörige manche von uns, unsere Mütter unsere Väter, unsere Brüder unsere Onkels den nächsten Familienangehörige, sprechen wir mit denen über Islam sagen wir denen Allah, fisht Allah, fisht Allah wenn die eine Sünde machen Rasulullah Wasallam ist rausgegangen von Mekka nach Taif, ca. 150 km. Und da gab es keinen Zug, kein Auto, kein Flugzeug. Er ist da rausgegangen. Warum? Um die Botschaft zu verkünden. Um jemanden zu suchen, der ihm hilft. Um für Allah s.a.w. aufzurufen. Um den Islam zu verbreiten. Mit was wird er empfangen? Mit Blumen? mit einem roten Teppich mit Geschenken nein sie hetzen die Kinder und die Verrückten und die geistes, geistig Behinderten auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und bewerten die mit Steinen und schlagen den wasallam. Die, Schla die schlagen den Blut bis er blutet sallallahu alaihi wa sallam. und dann schaut euch die Barmherzigkeit von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala schickt ihm den Engel der Berge zu ihm und sagt nur ein Wort gebt uns den Befehl an den Engel der Berge und Allah subhanahu wa ta'ala klappt die zwei Berge auf denen zusammen und vernichtet als ob es diese Leute nie, nie gab was sagt da gaben jäsen die ene wo sallallahu alaihi wa sallam Er sagt, nein, ich hoffe, dass ihr Nachkommen, von ihren nachkommen, welche rauskommen, die Allah subhanahu wa ta'ala Das war die Hoffnung von Mohammed sallallahu Wurdest du geschlagen für diese Religion? Wurdest du gefoltert für diese Religion? Oder sind das nur so kleine Gelüste, die man nicht widerstehen kann? Momente von Gelüste, die man widerstehen kann. Wallahi, wir müssen uns schämen das sind das waren jetzt Beispiele von Prüfungen mit Qualen und Folter und dann wurde Rasulullah sogar mit Besitz geprüft Diese Geschichte ist bei manchen Gelehrten bei, aber the, also die allgemeine Verständnis ist Sahih. Rasulullah sallallahu alaihi Wa sallam, die hochrangigen Leute oder die Stammesführer von Quraysh kamen zu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam und sagten zu ihm, zu seinem Onkel und sagten ihm, wir haben ein Angebot für diesen Mann. Der lässt uns nicht in Ruhe, wir machen ihnen ein Angebot. Sag ihm, wenn er will dass er der reichste von uns sein soll, wir sammeln, sammeln ihm alle Geld und geben dem, dass er der reichste von uns ist. Will er die schönste Frau heiraten? Wir besorgen ihm die schönste Frau und geben sie. Will er ein König sein? Wir machen ihn zu unserem König. Wenn er irre will, so soll er der Oberhaupt von uns sein. All diese Verführungen und Verlockungen für was? Dass er den Islam aufgibt. Was sagt das sallallahu Alaihi Jeder soll uns mal sich mal in dieser Situation versetzen. Wallahi, die Muslime verraten die Religion, den Islam. Brauchst du den nicht zu geben. Umsonst kostenlos. Und da gibt es einige, die sich drum kloppen, so, so, so, so einen Müll zu machen. Rasulullah S.A.W. sagt, <speed> ich schwöre <speed> bei Allah, wenn sie die Sonne runterholen würden, auf meiner rechten legen würden, und den Mond auf meiner linken, <ladies> dass ich diese Religion aufgebe? niemals niemals deswegen den Vers, den Bruder Ibrahim äh, am Anfang gelesen hat es gibt keinen besseren Job es gibt nichts besseres als zu Allah aufzurufen. und Gutes zu so tun und zu sagen, ich gehöre zu den Muslimen. Jeder von uns soll sich bewusst sein und soll wissen, dass, zu dieser, dass wenn man zu dieser Religion aufruft oder wenn man sich bereit erklärt, für diese Religion zu arbeiten, dass es keine freiwillige Sache ist, sondern du wurdest aus der Welt. Du wurdest aus der Welt. Du übernimmst den Job der Propheten. Und das ist eine Ehre für mich. Es sind Prüfungen, liebe Geschwister, die der beste Mensch auf Erden meistern musste und durchmachen musste. Und hier sehen wir, wie seine Gefährten auch auf diesem Weg standhaftig geblieben sind. Eine sehr, sehr bekannte Geschichte, die bei Bukhari überliefert wird, Der Sahabi Qabada bin al-Arab, radiyallahu anhu, kam zu Rasulullah sallallahu als er, und während Rasulullah sallallahu in der Kaaba lag, er sprach zu Rasulullah sallallahu und sagte zu ihm, Ya Rasulullah, machst du keine Bittgebete für uns? Bittest du nicht Allah um einen Sieg? Weil die Sahaba die wurden da, nicht wie wir, die wurden richtig gefoltert, bestraft, richtig in die Enge genommen. Dieses Sahadi kam zu Rasulam und sagte zu Rasulallahu sallallahu alayhi wa Ya Rasulallah, machst du kein Bittgebet für uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala endlich mal uns aus dieser Situation rausholen kann? Rasulallahu sallam wurde knarrut, Sau, setzte sich hin und sagte Vor euch gab es Leute, die mit Segen zersegt wurden durch Knochen, Fleisch und Nerven. Und dies brachte sie nicht von ihrer Religion ab. Und Allah, das muss uns bewusst sein, und Allah wird diese Religion vollenden, dass der Reiter von San'a nach Hadramaut reitet und nur Angst vor Allah hat. Wenn das, wenn das Prüfungen sind, die der Sullah durchgemacht hat, und er ist unser Prophet, so wurden auch seine Gefährten geprüft, liebe Geschwister wie zum Beispiel Bilal das Geschichte ist sehr bekannt weil wir die in dem Film Rissala sehr oft sehen Bilal, der Diener war wird zu der zu der Zeit wo die Sonne am stärksten am scheinen ist in der Wüste in Arabien, in Mekka im Boden mit, mit, mit, mit, mit Ketten festgemacht und die Sonne reicht schon als Strafe und Folter und dann wird er noch gepeitscht und dann kommt noch ein Stein auf seinen Bauch und was soll er da tun? Er soll Rasulullah beleidigen und von Islam abtreten. Hat, hat Bilal radiallahu direkt gesagt nee, ich habe damit nichts zu tun der Rasulullah ja, der ist ein bisschen streng der sieht so die Sachen ein bisschen eng Nein, no nicht am Anfang, der hatte keine Angst als sie ihn bedroht hat, und auch keine Angst, als die diese Tat durchgeführt haben seine Wörter waren Ahadun Ahad Ahadun Ahad Fardaun Samad Es gibt nur einen Gott Es gibt nur einen Gott Und da sieht man die Standhaftigkeit des Glaubens Und diese Standhaftigkeit kommt nur Wenn man einen starken Glauben hat Und die Familie von Jesus Eine ganze Familie Eine Frau In Islam ihr Leben geopfert hat. Geschlagen wird. gefesselt und geschlagen wird. die sieht, ihren alten Mann wieder geschlagen wird und ihren Sohn wieder geschlagen wird. Und das ist ihre einzige Familie, die sie überhaupt hat. Sie soll nur von der Religion abtreten. Eine Frau, von der wir normalerweise denken, oh, schwaches Lieben, Aber der Glaube der Glaube hat gezeigt, dass diese Frau stärker als die meisten Muslime heutzutage sind. Und sie gaben diese Sahaba die Gefährten. Sie gaben uns die besten Beispiele und Vorbilder in Standhaftigkeit und Opfern. Für diese Religion. asia. Ja vaikka se Allah, niin Rasulullah. Und auch wenn oman so omaisuutensa, so ging, dass sie ihren Besitz, Körper und Seelen geopfert haben, weil die Religion das wertvollste ist und das teuerste ist, deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie dann auch on und mikä on se, mikä on se, Einbrüche und Beispiele und Vorbilder für uns Muslime heute. Unsere Vorbilder sind nicht mehr diese Gefährten. Unsere Vorbilder sind Kufar, sind sogenannte Stars, sind sogenannte Fußballer. Das sind unsere Vorbilder. Unsere wahren Vorbilder sind diese Leute, die ihr Leben, die ihre wertvollsten Sachen geopfert haben für la ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah. Und Allah, Mahaprabhu, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, diese Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, die Allah, Allah, Wo sind Allah, Allah, die, die Allah, Allah, Wo Allah, Allah, Allah, Allah, wo ist Allah, wo ist Who sind die alle? Die mächtigen? Die gaichen? sind Allah subhanahu wa ta'ala sagt jetzt in بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا وَمِنْهُمْ Einen jeden ergriffen wir für eine Sünde. Einen jeden ergriffen wir für seine Sünde. So, sand, so sandten wir gegen einige von ihnen einen Sturm von Steinchen. Andere ergriff der Schrei, mit anderen ließen wir die Erde versinken andere ließen die ertrinken und, und nimmer ist es Allah, der ihnen Unrecht getan hat, sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt.